Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo poštovane sestre. Danas se nalazimo u 26. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Kao što vidite trenutno na ekranu, ostala su nam samo još tri pitanja do kraja poglave o namazu. Um, pa ću tako sutra još objaviti još jedno, uh, ona, još, jedan, još jednu epizodu. Uglavnom u današnjoj epizodi imamo ovde gore vrlo jedno interesantno pitanje u kojem se postavlja Onaj, situacija znači, u kojoj čovjek e, klanja, pa, bilo to kao imam ili bilo to u džematu ili pojedinačno, pa se u toku, na, u toku namaza sjeti da je potirao po mestvama nakon dozvoljenog vremena za potiranje. Znači šta je tu dozvoljeno vrijeme za potiranje? Znači za onoga koji ne putuje, za njega je to jedan dan, jedna noć, znači 24 sata, a za čovjeka koji putuje, to su tri dana i tri noći, znači u kojima mu je dozvoljeno da potire po, po mestvama. Pa kaže šejh, znači, znači na njemu je negova dužnost, jeste znači, da izađe iz namaza odma kada se to osjeti, jer je njegova čistoća, odnosno njegov abdest je neispravan. I ovo se prenosi kao stav imama Ahmeda, kao što je ovdje navedeno, imam Ahmeda i mama Šafije. Kaže Allahu poslani, kale i salatu wasalam, la tuqbelu sala bi ghayri tahur. Znači nije ispravan namaz, Bez, bez ispravno obavljene čistoće, tako bez čistoće. Pa tako, molim Allah subhanahu wa da se svi okoristimo od ovoga. Uglavnom ne zaboravite, sutra ću objaviti novu epizodu. Allah dao svako dobro, podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani okoriste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.